פרק ד. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כבני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי חכם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זבחים מימי אסרחדון מלך אשור, המעלה אותנו פה. ויאמר להם זרובבל וישועה, ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה, לה' אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריבש. מלך פרס. ובמלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ובימי ארתחשסטה, כתב בשלם מטרדת תביעל ושאר כנבותיו, על ארתחשסט, מלך פרס, וכתב הנשתבן, כתוב ארמית ומתורגם ארמית. רחום בעל תאם, ושמשי ספירה, כתבו איגרה חדה על ירושלם, לארתחשסט מלכה כנימה. עדיין רחום באל תאם, ושמשי ספירה, ושאר כנבתי הון, דינאיה ואפרסת חיה, טרפליה, אפרסאיה, ארכוביה, בבליה, שושנחיה, דהיה אל מיה, ושאר. ומיה, דהגלי א-סנאפר רבה ויקירה, והוטב אימו בקריה דהשמריין, ושאר עבר נהרה. וכענת, דנה פרשגן איגרתה. דהשלחו אלוהי, על ארתחשסט מלכה, עבדך ענש עבר נהרה. וכענת, ידיעה להווה למלכה, די יהודיה דהסליקו מן לבתך. עלנה עתו לירושלם. קרייתה מרתתה ובשתה בניין, ושוריה שכללו, ואושיה יחיתו. כאן, ידיע להווה למלכה, דהן קרייתה דך תתבנה, ושוריה ישתכללון, מנדה ולא, והלך לה ינתנון, ואפתום מלכים תהנזיק. כאן, כל כבל דמלך החלה מלכנה, וערבת מלכה לה לא אריך לנה למחזה, על דנה שלחנה ועודענה למלכה. די יבקר בספר דכרניה די אבחתך, ותחשכח בספר דכרניה ותנדע, די קרייתה דך, קריה מרדה, ומהנזקת מלכין ומדינן. ואשתדור אבי דין בגבה, מן יומת עלמה, על דנה קרייתה דך, הוחרבת. מהודעין אנח נא למלכה, דיהן קרייתה דך תתבנה, ושוריה ישתכללון, לא קובל דנה חלק בעבר נהרה, לה איתי לך. פתגמה שלך, מלכה, על רחום בעלתאם ושמשי ספירה, ושאר כנבת הון די יתבין בשמרין ושאר עבר נהרה, שלם וכעת. נשתבנה די שלחתון עלנה מפרש קרי קדמי. ומניסים תאם ובקרו והשכחו די קרייתה דך, מן יומת עלמה על מלכים מתנשאה ומרד ואשתדורו מתעבד בה. ומלכים תקפין אבו על ירושלם, ושליטין בכל עבר נהרה, ומידה ולא והלך מתייחב להון. כאן שימותיהם, לבטלה גובריה אילך, וקרייתה דך, לה תתבנה, עד מיני טעמה יתשם. וזהירין אבו, שלו למאבד על דנה, למה ישגה חבלה להנזקת מלכים? עדיין, מן די פרשגן נשתבנה די ארתחשסת מלכה. קרי קדם רחום ושמשי ספרה וכנבתהון. אזלו ובהילו לירושלם על יהודיה ובטילו אמו בעדרה וחיל. בדין בתלת אבידת בית אלהה די בירושלם. ובת בתלה עד שנת תרתן למלכות דריווש, מלך פרס.